בעזרת השם, שיחות הר"ן. המשך, עוד קוף שמעתי בשם רבנו ז"ל מקבר, ותדפסהו בבגדו. שהבעל דבר והסיט ראחה תופסת את האדם בבגדו. דהיינו שמטריד אותו בטרדת בגדיו ומלבושיו. כי טרדת הצטרכות מלבושים ובגדים של אדם הם מבלבלים מאוד את האדם. ומונעים אותו על ידי זה מעבודת השם נדבך, וזהו, ותדפסהו בבגדו. אך מי בעל נפש ולבו חזק בהשם, אינו משגיח גם על זה. אף על פי שאין לו בגד ללבוש, אף על פי כן אינו מטריד עצמו בזה. ואינו רוצה להניח עצמו לבלבל עצמו בזה, וזהו בינח בגדו אצלה וינוס וכו'. שמניח בגדו מלבושו ונס ובורח מהם, ואינו משגיח כלל על זה. רק עושה את שלו בעבודת השם כפי מה שיכול. ק"א כבר מבואר כמה פעמים שאין צריכים שום חוכמות בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל. כי השם יתברך, ברוך הוא, הוא בוודאי גבוה מן הכל, והוא יתברך ופשוט בתכלית הפשיטות. קב. שמעתי בשמו שאמר על פסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אבל שכחתי העניין. אך זאת אני זוכר מה שפרש סוף הפסוק ותרועת מלך בו, ותרועת לשון שבירה. כמו שכתוב, תרועם בשבט ברזל. היינו, כשמשברין את הכפירות, אזי מלך בו. היינו שמוצאים את המלך יתברך גם בתוך הכפירות עצמן. כי גם בכפירות עצמן מלובש חיותו יתברך. גם אמר שהמחקרים, גם חייהם אינם חיים כלל אפילו בעולם הזה. כי תכף, שיש להם איזה דבר שאינו כרצונם מכל שכן, כשיש להם איזה צרה, אזי אין להם למי לפנות, מאחר שתולים בטבע, חס ושלום, רחמנא לצלן. ואין להם במה לחיות את עצמם כלל. אבל איש אמונות המאמין בה' חייו טובים מאוד, כי אפילו כשעבר עליו, חס ושלום, איזה צרה, רחמנא לצלן, אזי הוא גם כן יכול להחיות את עצמו בה' מטבח. כי בוטח בה' כי הכל לטובה. או שילדי שרואים אלו ינקו לו מעוונותיו. או שהעדי הזה יזכה לאיזה טובה גדולה בסוף וכיוצא בזה כי כוונת השם יתברך היא בוודאי לטובה על כן איש אמונות הוא חי חיים טובים תמיד וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא אבל המחקרים אין להם שום חיות לא בעולם הזה ולא בעולם הבא וזה מבואר מאוד למי שבקי בהם כי הם מלאים איסורים תמיד, כנראה בחוש כי אי אפשר שיתנהג להם כרצונם ומאחר שהם בוחרים רק בעולם הזה, והעולם הזה הוא כולו מלא ייסורים והגונות תחמנא יצלן, על כן בכל עד ובכל שיש להם צעב, יגונות ודאגות מענייני העולם הזה, שאין מתנהג אליהם כרצונם. בכל ימיהם כעס ומחובות, כי אי אפשר שיתנהג לאדם בעולם הזה שום דבר שיהיה הכל כרצונו. ומאחר שאין מסתכלים על התכלית האמיתי והנצחי, רק על תאוות עולם הזה, על כן בוודאי הם מלאים ייסורים תמיד, כנ"ל. וגם כשבאים עליהם איסורים והדאגות וההגאונות אין להם במה להחיות את עצמן כנ"ל. אבל איש כשר מאחר שמאמין באמת ועיקר תקוותו לעולם הבא, על כן חייו טובים מאוד. כי כל מה שעובר עליו הוא מאמין שהכל לטובה כדי להזכירו שישוב מעוונותיו או בשביל כפרה על עוונותיו כדי שיזכה לחיי העולם הבא לטוב הנצחי וכיוצא בזה. ואפילו האיסורים שיש לאיש כשר מחמת הצער של החרטה כשנזדמן לו איזה פגם או איזה עבירה חס ושלום, אפילו אם חס ושלום עבר עבירה ממש רחמנא ליצלן, אחר כך כשזוכה להתחרט עליו אף על פי שיש לו צער גדול מאוד ואיסורים גדולים, על שבא לידי מכשול או עבירה רחמנא ליצלן רחמנא לשזבן, אף על פי כן גם אלו האיסורים אינם האיסורים כלל כי זה הצער והאיסורים שיש לו על שעבר עבירה חס ושלום, אלו האיסורים הם מוסיפים חיים לאדם בבחינת יראת השם תוסיף ימים. ותדע כלל זה, כי כל היראות וכל האיסורים שיש מקצרים ומכלים ימי חייו. ועל כן אלו הקלי עולם העוסקים בחקירות חייהם אינם חיים כלל. כי האיסורים והדאגות שלהם כנ"ל. אבל כל היראות וכל האיסורים מחמת יראת השם הם ימים וחיים. ובחינת יראת השם תוסיף ימים. וגם אלו איסורים שיש לאדם מחמת שעבר איזה פגם או עביר יחס לשלום, הוא מתחרט על זה, ויש לו צער גדול מזה, אלא איסורים מבחינת יראת השם תוסיף ימים. כי איסורים שלו הם מחמת שמתיירא מהשם ידבח, הן מחמת רוממותו ידברך, או מחמת יראת העונש, ואיכשהו על כל פנים ובכלל יראת השם, כי הכל מיראתו ידבח, ועל כן היא מוספת ימים כנ"ל. גם מי שהוא איש אמונה התשובה שלו הוא קלה ביותר, כי okay, התשובה צריכה להיות תשובת המשקל, דהיינו, שכפי התענוג שהיה לו מהעבירה, כן יהיה לו ממש צער וייסורי. ומאחר שיש לו אמונה, על כן לא היה תענוגו בשלמות בשעת העבירה, חס ושלום, רחמנא ליצלן, כי היה מעורב ביגון, כי ידע, כי מרא תהיה באחרונה, כי יהיה לו עונש קשה ומר, רחמנא ליצלן, רק שלא היה יכול להתגבר על תוותו, על כן תשובתו קלה יותר. כי אין צריך לסבול איסורי התשובה כל כך, מאחר שגם בשעת העבירה לא היה תענוגו בשלמות כנ"ל. אבל המחקרים שאין להם אמונה, תשובתם כבדה יותר. כי לא היה להם איסורים כל כך בשעת העבירה. כי התשובה צריכה להיות תשובת המשקל כנ"ל. ואין בשלה, מסכת שבועות. מסכת שבועות. שם מבואר ביותר גודל, עוצם האיסור להסתכל בספרי המחקרים. והביא שם שמי שמסתכל באלו הספרים אין לו חלק לעולם הבא והביא שם בשם כמה גדולי הקדמונים שהפליגו בעוצם איסור זה שחמו מכל עבירות שבתורה וכן מבואר בכמה ספרים קדושים. ק"ג <קוף> טוב יותר להיות פתי האמין לכל דבר דהיינו להאמין אפילו בשטוטים ושקרים כדי להאמין גם באמת מלהיות חכם ולקפור בכל חס ושלום דהיינו לקפור בשטוטים ושקרים ועל ידי זה נעשה הכל לצנות אצלו, וכופר גם מהאמת חס ושלום. ומוטב שיקרא שותה כל ימי, ואל אהיה הש... שעה אחת לפני המקום. קד. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כי לפעמים הוא, היינו הבעל דבר, מתפלל מתוך האדם. <coughs> ואזי האדם כמו בית הכנסת, ואחד מתפלל בתוכו. <coughs> וכן בלימוד. לפעמים האדם הוא כמו בית המדרש ואחד לומד בתוכו אך אף כן לימוד כזה טוב יותר מתפילה כזו כמאמר רבותינו זכרוננו לברכה אם אבן הוא נמוח עם ברזל הוא מתפוצץ וזהו אם פגע בך מנוול זה פגיעה לשון תפילה כמו שאמרו רבותינו זכרוננו לברכה היינו כשהמנוול מתפלל מתוכך ואתה רק כמו בית הכנסת מושכהו לבית המדרש כי טוב יותר שיהיה נעשה בחינת בית המדרש כי הלימוד טוב יותר כנ"ל. ק"ה באשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, כי יש למעלה היכל המלך ולמטה היכל המלך הוא הדיבור, כי היכל דא א' ד', א' ד' וכו', השם שפתי תפתח, וצריך שיהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך בפי הצדיק, היינו כשהצדיק חולק עליו ומדבר עליו יהיה לו כוח לעמוד. וב, אמונה בחינת אור, כמו שכתוב ואמונתך בלילות, ואמונה שהיא על פי חוכמה בחוכמות התורה, השם, ועל יש לו אמונה, הגם שהוא טוב, אם כל זאת עיקר אמונה הוא שיהיה מאמין בהשם נדבח בלא אות ומופת וחוכמה, בשלמות ובחינת אור, כמו שכתוב ואמונתך בלילות, כנ"ל. ויש חכם שהוא חכם אפילו בחוכמות התורה, ואין לו אמונה בהשם. ואלו החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי רעתן. כי חכמה אמיתית, דהיינו עם אמונה, נקרא ראייה, כמו שכתוב, וליבי ראה חכמה. ולעומת זה החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי רעתן, כמו שפרש רש"י, שיש להם שרץ במוחו. היינו שיש להם טומאה וכפירה במוחם. וצריכים להרחיק מאנשים אלו שהם בחינת בעלי רעתן, אפילו משכונתם. כי ההב אל פיהם לאדם כשר שיפול לתאוות ניוף. כי זיווג דה קדושה הוא על ידי בחינת דעת, כמו שכתוב וידע האדם. ואלו הבעלי רעתן שדעתם מקולקל ופגום ויש להם שרץ במוחם, על כן זיווגם נאחד בקליפה. ועל כן הם נואפים, כי ניוף תלוי בעיניים. כי חוכמת האמת שהיא בחינת ראייה כנ"ל. בחינת עיניים. על אלו החכמים נאמר ברית קרעתי לעיניי וכו'. אבל הבעלי ראתן הם נואפים וזהו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה ולא תטעו אחרי לבבכם זהו מינות ואחרי עיניכם זהו ניאוף כי זה תלוי בזה כנ"ל ועל ידי חוכמה עם אמונה ניצול כנ"ל. ק"ז אסתר הבינונית הייתה לא ארוכה ולא קצרה העניין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בשביל צניעות שהייתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשביל צניעות שהייתה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר המלכה וברחל כתיב רחל בתך הקטנה ובשאול נאמר משכמו ומעלה גבוה מכל העם ואסתר ממוצע בין שאול ורחל בינונית הייתה ק"ח <coughs> <coughs> ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה. והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם מטבח. דהיינו, השבח שמשבח ומפאר את העובד השם. דהיינו, הלשון הרגיל בזוהר לומר זק קאה וכולי על כל מצווה ועבודה. ולהיפוך, צעקה שצועק וואי וכולי, וואי ל וואי לנשמתי על השר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאוד את האדם לעבודתו יתברך. ק"ט רבי שמעון ברוךי קידש כל כך את לשון תרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כוח לעורר להשם מטבח. ק.י. יש כמה שטוטים ובלבולים המתדבקים ומתחברים בהמוח, ובפרט בלבולי אמונה. על ידי השינה נפרדים מהמוח וביותר מועיל השינה לאמונה הכנ"ל. ק.י.א. איוול את אדם תסלף דרכו ועל השם מזעף ליבו. פירוש. מי שאינו מקושר ומקורב לצדיק אמיתי, אזי כל עבודתו הוא רק כמו מי שמעקם עצמו, ומתדמה לחברו כקוף בפני אדם. וזהו, איוולת אדם תסלף דרכו, היינו, שאדם על ידי כל עבודתו היא רק בבחינת תסלף דרכו, כמו מי שמסלף ומעקם עצמו אחר חברו כנ"ל. והטעם כי, ועל ה' יזעף ליבו. היינו, לצדיק, שהוא בחינת על ה' כי מי מושל בי צדיק, יזעף ליבו. האם לשחולק על הצדיק ואינו מקורב אליו, על זה תסלב דרכו שהוא רק שמעקם עצמו כנ"ל. כי אין ממש בעבודה, כי אם על ידי הצדיק האמיתי, כמובא במקום אחר. קי"ב איתא אם התורה הייתה נכתבת כסדר, היו יודעים כל עונש ושכר של כל לא תעשה ועשה. הנה יש עבירה שעונשה של עבירה היא שיהיה בעל חוב תמיד ואפילו יעשה כל תצדקת אפשר והתפעלות לא יועיל כלל ויהיה בעל חוב תמיד ולפעמים גורם העבירה שמפיל גם אחרים להיותם בעלי חובות ולזה יש עת שנעשו כמה בעלי חובות בעולם זו מחמת העבירה הנ"ל שנתגברה בעולם חס ושלום ועצה לזה לשוב בתשובה בכלליות ולהתחנן לפני השם ידברך להצילו מעבירה זו ולהתחרט בכלליות על עבירה זו ועת לשוב על זה, דגדלות אזי טוב להתחרט ולבקש מטאבורי ידברך על זה ולשוב בתשובה כי מוחין דקטנות ובחינת בעל חוב כי אמרו אבותינו זיכרונם לברכה עשרה קווין שינה ירדו ובחינת מוחין דקטנות עבדים בחינת עבד לווה לאיש מלווה. ולזה כשהוא במוחין דה גדלות, אזי העת לשוב על זה ולבטל לעונש את בעל חוב, בחינת מוחין דה קטנות כנ"ל. ק.י.ג. העולם אומרים, מי שהקדוש רוצה לעשותו נער, הוא לוקח אשתו ממנו. כי אישה כשרה, מבחינת אשת חי לתת בעלה. וכשמת, וכשמתה החס ושלום, מבחינת נפלה עתה את ראשנו. ראשי תיבות נער. עכשיו בנקל יותר לעמוד בניסיון כי הראשונים שעמדו בניסיון כבר שיברו כל כך קליפה זאת של תאווה זו עד שעכשיו בקל יכולים לעמוד בניסיון ואפילו איש פשוט לגמרי יכול עכשיו לעמוד בניסיון ועל כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה תוקפו של יוסף ענוונותו של בועז תוקפו של בועז ענוונותו של פלטי בן ליש כי תוקף הניסיון של יוסף הצדיק היה דבר קל ופשוט אצל בועז שהיה אחריו וכן תוקף הניסיון של בועז היה קל ופשוט אצל פלטי כי כל מי שהיה אחרון יותר הניסיון נתקל אצלו יותר כנ"ל ועל כן עכשיו בנקל לעמוד בניסיון אפילו איש פשוט לגמרי כנ"ל קט"ו עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת של ניאוף ואפילו תאוות ממון אף על פי שהוא תאווה גרועה מאוד ועבודה זרה ממש אף על פי כן עיקר הניסיון הוא בתאווה הזאת. קט"ז <קופת זיין> אחד היה מדבר עמו והיה משבח את איש אחד שמתנהג ביושר ואמר עליו בלשון אשכנז שהאיש הזה הוא אדם ישר ענה עוזל ואמר שעל איש ישראלי אין שייך לומר אדם ישר. קיומות העולם יש להן הנהגות נימוסיות, מה שהשכל והיושר מחייב, שזה נקרא אדם ישר. אבל ישראל, עם קדוש, אפילו אלו המצוות שהן מצד דרך ארץ, מה שהיושר והשכל מחייב, אפילו אלו המצוות הן עושים מחמה דרך ארץ, מצד חיוב השכל והיושר. רק מגזרת המלך הבורא יתברך שמו שציווה עלינו בתורתו לעשות כך. זהו שאמר דוד המלך עליו השלום, דרך מצוותיך ערוץ, היינו, שאפילו המצוות וההנהגות הנקראים דרך, זה היינו שהם מדרך ארץ, שמצד הדרך ארץ והיושר מחויבים להתנהג כך, כגון לבלי לגזול את חברו וכיוצא בזה. ואמר דוד המלך עליו השלום, שאפילו אלו המצוות, שהם בחינת דרך ארץ, דרך כנ"ל, מצוותיך ערוץ, היינו, שאינו מקיימם מצד דרך ארץ. כי אם מחמת מצוות התורה הקדושה, וזהו דרך מצוותיך ערוץ, שאפילו המצוות שהן מבחינת דרך, שהן מצד דרך ארץ וכו' כנ"ל, אף על פי כן מצוותיך ערוץ, שאני מקיימם חס ושלום מצד נמוסיות ודרך ארץ, כי אם מצוותיך ערוץ, שאני רץ לקיים מצוותיך שגזרת עלינו בתורה. ועל כן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, ישראל קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. כי אדם הוא ראשי תיבות, דרך מצוותיך ערוץ. כי ישראל עם כדור שפיעו למצוות שהן מצד השכל ודרך ארץ, גם אותן המצוות אינם מקיימים מצד היושר. כי אם מחמת מצוות התורה הקדושה כנ"ל, ועל כן הם קוראים אדם מבחינת דרך מצוותיך ערוץ כנ"ל. קל"ז בכפר רסתן, סמוך לעיר מדוויקה, שם היה דרחמיב ז"ל, שם היה עיקר גידולו. שם הולך נהר גדול ועליו גדלים קנה וסוף הרבה למעוד מאוד. היה דרכו בקודש של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה ושט עמה בעצמו לתוך הנהר הנדל. אף על פי שלא היה יכול היטב להנהיג הספינה זאת. אף על כן היה שט עד אחורי הקנה וסוף, עד המקום שלא היו רואים אותו שעוד. ושם עשה מה שעשה בעבודת השם נדבך ותפילה והתבודדות אשרו. היא באמת זכה למה שזכה כנראה בחוש מספריו הקדושים. בעניין הספינה הנ"ל, שהלך עם הספינה לתוך הנהר והוא לא ידע להנהיג הספינה, כשבא בתוך הנהר רחוק מהבשה, ולא ידע כלל מה לעשות כי הספינה מתנודדת וכמעט שיטבא חסרי שלום, אזי צעק לה' יתברך והרים ידיו אליו קרוי, וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה בטבריה, כשהוא יצא לברוח מהייפוש, רחמנא יצלן וכו'. וראה תחתיו הים כנרת, כמעט כמעט שייפול, כמובן במקום אחר, סיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל. אז גם כן צעק בליבו לה' מטבח כראוי. והיה רגיל לספר זאת ורצה להכניס בלבנו שכך צריך כל אחד ואחד לצעוק לה' מטבח. ולישא ליבו אליו מטבח כאילו באמצע הים תלוי על חוט הסערה, והרוח סערה שורר עד לב השמיים. עד שאין יודעין מה לעשות וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת בוודאי אין לו עצה ומנוס כי אם נישא עיניו ולבו על השם נדבך. וכך צריכין בכל עת להתבודד ולצעוק להשם נדבך כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו. ואבין הדברים היטב. קי"ח שמעתי מהרב דפו ברסלב שאמר, ששמע מרבנו ז"ל שאמר בלשון תמה על השם יתברך קשה קושיות הרבה מאוד. מה טוב ונעים לאיש הזה שזוכה לדעת שלם, שיושב לו ורואה ויודע שאינו קשה שום קושייה כלל, והכל נכון וישר כי ישרים דרכי השם. וכן אנוכי שמעתי פעם אחת שאמר, על השם יתברך קשה קושיות וכולי, וכוונתו היה כמתלוצץ מזה, שקשה לקצת בני אדם קושיות הרבה וגדולות על השם יתברך חס אבל באמת בוודא אסור לערע אחר דרכה בטבח, כי בוודאי צדיק השם בכל דרכה וכו', רק שאי אפשר לשכל אנושי להבין דרכה והנהגתו את העולם בשום אופן. ועיין בספר דקותי מוהר"ן, תניאנה חלק ב' בסימן נ"ב, שמבואר שם עניין זה, כי כך ראוי להיות שיקשה על השם מטבח, כי אם לא היה כן, היה דעתו כדעתנו חס ושלום וכו', עיין שם. קי"ט אין לי זוכר יותר בעניין מה נדבר העניין, אבל זה אני זוכר, שבסוף אמר כשאוחזין בזה וכולי, והפליג בתנועתו למעלה גדולה מאוד כשאוחזין בזה. דהיינו, כשאוחזין בזה שהוא מרוצה וחפץ ומשתוקק מאוד, שחברו יהיה איש קשר וצדיק אף על פי שהוא לא יהיה חס ושלום, זהו מעלה גדולה מאוד. גם נזכרתי שאמר אז זה הלשון. שהוא מרוצה אף על פי שאיני זוכר חס ושלום לעבוד את השם, על כל פנים יעבוד ישראל השני את השם מטבח. זהו דבר גדול מאוד כשאוחזים בזה. כך שמעתי מפיו הקדוש. ולפי דעתי נדמה לי שזהו דבר פשוט מאוד, כי בוודאי אני רוצה לחפץ מאוד ומשתוקק ומתגעגע מאוד שיהו כל ישראל כשרים וצדיקים אמיתיים, אפילו אם לא אזכני לזה. על כל פנים חבר, יהיה חברי בני גילי וכל ישראל צדיקים נוראים אמיתיים כי זה עיקר האהבה והאחמנות שצריכים לרחם על, על חברו ועל כל ישראל שיזכו לתכלית האמיתי להיות כרצונו הטוב באמת שזהו עיקר טובתן של ישראל כמובן בתורה כי מרחמה מנהגן וכו' וכותת עניין הסימן זין אין שם אבל לדעתי שיש בני אדם שכשהם נופלים חס ושלום מעבודת השם מכל שכן וכל שכנתן שנכשלים באמת העברה או באיבריה חס ושלום הם שונאים ומתגרים במי שעוסק בעבודת השם ורוצים להפילו חס ושלום ומחלישים את דעתו מאוד ומבזים אותו בכמה לשונות וגם אומרים לו שגם הוא ייפול כמו שנפל לו אחמנה לצלן כמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו שלפני כמה שנים התחילו קצת בעבודת השם ואחר כך נפלו למה שנפלו כל אחד לפי נפילתו אחמנה לצלן ואחר כך שראו בני הנעורים הרכים בשנים כשנתעוררו בעבודת השם ויצחו להתפלל בהתלהבות, בלב שלם, ולהתמיד בלימודו וכו', כאשר מצוי עכשיו כמה בני הנעורים הכשרים, המשתוקקים מאוד מאוד להשם נדבך, ומתחילים להתפלל בכל לב בכוונה גדולה וכו'. וכשרואים אלו החסידים הנפולים אותם, משוחקים מהם מאוד ומבזים אותם, ומחלישים את דעתם מאוד מאוד, ואומרים להם שאין ממש בעבודתם. וכל זה מחמת קינה, מחמת שהם נפלו, הם רוצים חס ושלום, שגם השאר יהיו כמותם, אך מנה ובאמת צריך שיהיה בהפך כנ"ל. ק"כ ענה ואמר חזקו ואמצו כל המייחלים להשם. כל המייחלים די כא. אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה חס ושלום רק מייחלים לבד. אף על פי כן חזקו ואמצו ואל תפלו משום דבר שבעולם יהיה איך שיהיה. קבוע מזה בדברינו כמה וכמה פעמים. ויותר ויותר מזה צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו לבל יפול בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא, אף על פי יחזק את חברו. כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו, כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית העצורים. כי אין רעה גדולה מנפילה. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה לעניין מלחמה הגשמית על פסוק אל תיראו ואל תארצו וכולי אל תיראו משפעת הקלגסים, ואל תעצו מכל הקרנות. שכל הדברים האלה עוברים על מי שחפץ לכנוס בעבודת השם. שכמה מיני מלחמות ופחדים, ושפעת הקלגסים, וכל הקרנות והצווחות וכו', עוברים על כל אחד ואחד. וכמובן בדברנו מזה בספר ליקוטי הלכות, ביורי דעה. וצריך לעמוד על עומדו לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם, ולצפות לישועה תמיד. ולבלי להתרחק ולנוס ממנו יתבעה חס ושלום. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה לעניין מלחמה, שתחילת מפלה נישא, רחמנא ליצרן, כי אנה מפניך אברח עם שק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה וכו'. כי השם יתבעך בכל מקום, כי צריכין להיות עקשן גדול בעבודת השם כמבואר בדברינו עיין שם. וכשיזכה לבלי להפיל את חברו אף על פי שידע בעצמו שהוא רחוק מעבודתו אדרבא, יחזקו בכל מיני התחזקות, ויחייהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש, על ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לחזור ולשוב לעבודת השם על ידי זה. קר"א, פעם אחת הוכיח אותנו להתפלל בכוונה ובכוחות, כמובן בספריו הרבה, שצריכים להכריח עצמו מאוד לתפילה, ולהתפלל בכל הכוחות. ואמר, שתפילה שלכם בכוח הוא כמו שמשכתי אני את חבל עם האנקר כשהייתי על הספינה. היינו, שבהיותו על הספינה היה פעם אחת שעת הדחק, כשהיו מכריחים את כל אנשי הספינה שנמשכו בכל כוחם את חבל הנ"ל. והייתי מושך בכל כוחי החבל, אבל באמת לא הכנסתי שום כוח, רק אלף ענים, כי הוכרחתי להראות לפניהם כאילו אני מושך בכל כוחי. כך הוא התפילה שלכם בכוח ובכוונה, כלומר, שעדיין אין אנו מכניסים כל כוחנו באמת לתוך התפילה. שמעתי בשמו שאמר שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם כבר היה איש נוסע ומתולתל כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשיו. והכוונה כי אמר זאת לעניין הנהגת הבית ופרנסה ומלבושים ושאר צורכי הבית שעל פי רוב חסר לאדם הרבה כגון לזה חסר מלבוש פשוט ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה וכולי שצריכים להמתין לישועת השם בלבלי לדחוק את השעה למלא את החסרון תכף ומייד. רק צריכים להמתין עד ירחם השם. ואמר על עצמו עניין הנ"ל שאם לא היה ממתין, כיוון שהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דווקא תקף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב, עד שהיה מוכרח להיות נוסע ומטולטל. כמו שאנו יודעים מעניין הנושאים שמוכרחים תמיד יישא על המדינה, מחמת שהם תמיד בעלי חובות. ועניין זה צריכים לדע מאוד. צריכים ללמוד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאוד, כי לכל אדם חסר הרבה אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים, מכל שכן מקבלים אפילו החשובים והגדולים. וצריך לזהה להסתפק במיעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. ואם נדמה לו שצריך מלבוש או לאשתו בניו, אף על פי שמוכרח לו, אל ידחה קשה ללוות ולהקיף להיות בעל חוב. אך ימתין עד יבוא איתו. וטוב לסבול דוחק אפילו במזונות, כל שכן מלבושים ודירות, ולא להיות בעל חוב ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו או לבני ביתו במלבושים מלהיות בעל חוב לחנווני או לאחרים. כי בכל ענייני הפרנסה צריכים להמתין עד שיבוא עיתו כנ"ל. מה שכתוב, עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם בתוכלם ועיתו. קכ"ג, מעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם נדבח ואחר כך מתרחקים. ענה ואמר אף על פי כן יקר אצל השם נדבח ההתקרבות בעצמו אף לפי שעה, אף על שאחר כך נעשה מה שנעשה חס ושלום. ואמר עלו על שעת מתן תורה נאמר ליבבתיני באחת מעינייך ואיתה במדרש מהו באחת מעינייך אלא שבעין השנית כבר היו מסתכלין על העגל נמצא שבשעת מתן תורה כבר היה דעתם לפרוש חס ושלום ואף על כן היקר בעיני השם ידבח מאוד ההתקרבות בעצמו כמו שכתוב ליבבתיני באחת מעינייך כי זה בעצמו יקר מאוד בעיני השם ידבח פעם אחת שאל אותי בלשון תימה, השמעת ממני דברי מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר, כי כל דיבור מוסר שלו הוא מתובל ומורחץ בדמעות, ומחמת זה אינו יכול לומר מוסר בפירוש. בתחילה היה אצלנו קצת תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר, כי לפי דעתנו, כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאוד, מאוד מאוד כאש בוערת ממש. אבל באמת, לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפירוש כדרך המוכיחים. אבל אף על פי כן, כל דבריו וכל שיחותיו היו רק מעניין עבודת השם. וכל דבריו היה כי אש ממש, ומי שזכה לשמוע דיבור מפיו היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש. ואי אפשר לבייר ולצייר לא בכתב ולא בפה, עוצם תבערת קדושת דיבוריו שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה ובטהורה. אשר כל דיבור ודיבור שלו אפילו בשיחת חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בעבודת השם, או כשהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דיבור ודיבור מהיר ומזהיר ומתלהב, כאש לוהט רשפה, רשפה שלהבת. ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש, עד שכל אחד מהשומעים ונמשכים על ידי דיבוריו לה' נדבך בהתקשרות נפלאה והתלהבות גדול לה' נדבך באמת. ועל פי רובי נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה, כי בוודאי בהכרח להיות כרצון ה' נדבך ואי אפשר לפרוד עוד מה' נדבך. מכל שכן לשנות רצון ה' נדבך, לעבור חסר שלום אפילו איזה דבר קל בעלמא. כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם ידבח על ידי דיבוריו הקדושים, אשר אי אפשר לשער ולערוך. גם עכשיו, כל מי שיעסוק בספרי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעיין, יסתכל בהם באמת ובתמימות, בוודאי יתלהב ליבו מאוד להשם ידבח, כי כל דבריו גחלי אש. קכ"ה בחג הסוכות תק"א, אז אמר מניין האתרוב שלפי בחינת הימים נוראים ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה, כמובן לאל. ובאותה שנה לא היו מצויים אתרוגים, והיו העולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל. ולא היה שום אתרוג במדינה עד ערב סוכות, שעשה אחרי מטבח ניסים וסיבב סיבות בדרך נס שבאו אתרוגים לקצת עיירות. והיו נותנים אז ממון הרבה בעד האתרוג, וקצת קהילות נתנו חמישים אדומים ויותר בעד אתרוג אחד. וגם לקהילת ברסלב בה אתרוג מודע מאוד ליד רבנו זאצל. והיה שמחה גדולה מאוד לרבנו ז"ל, ואמר להביא לו כלי זמר מגודל השמחה. ושלושה ימים חיות גדול מן האתרוג. והיה כל אותן השלושה ימים, ולא הרגיש, לא היה מרגיש כלל הקשה שהיה לו מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. וגם אחר סוכות סיפר הרבה מן האתרוג, ואמר שאין אנו מעלת מצוות אתרוג. והרי אנו רואים שישראל מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו יותר מעל שאר מצוות לא יקרה מאוד מאוד אשר אין לשער רק שאין אנו יודעים גודל מעלתה אפשר מעלת מצווה זו, היו עושים מה, שעוש... מה עושים בשביל מצווה זו ישראל עם קדוש הם חכמים וקשה להטרותם ובוודאי כשהם מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו לא לחינם עוד אאריך בסיפור זה, ופליג מאוד במעלת מצוות האתרום. קכ"ו שאל מרצה שבת של שבת תשובה, שנת תק"ע, דיברו עם משיח, כאלה מפורסמים שאמרו שבשנה זו יבוא, ודעתו לא הייתה נוטה לזה. ואמר אז שקודם שיבוא משיח, לא אחד יהיה שיצעק כמוני על אמונה. כי כמה צדיקים שיהיו אז וצועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם, ולא יועיל. ומה שכתוב כל הנשאר בציון והנוטה בירושלים, קדוש יאמר לו, ואמור ביתנו לזכרונם לברכה עתידין שיאמרו לפני הצדיקים קדוש וכפשוטו. כי בבד הצדיקים שיישארו אז ויתחזקו ויישארו באמונתם הקדושה יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה. מאחר שיישארו כימים באמונה ולא יניחו עצמם ליפול ולהתרועד חס ושלום אחר העולם. ויהיו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר. ואין ספק שלא ימצא אז קיבוץ כמונו היום, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת לשמוע דבר ה', ואף על פי שיהיה אז איזה קשרים בדור, אך יהיו מפוזרים. ענה ואמר על כתוב זאת זיכרון בספר, למען ידעו בימים הבאים שכבר היה מי שידע זאת מקודם, וידעו להתחזק באמונה בו יתברך בצדיקיו האמיתיים. קכ"ז <חפזיין> פעם אחת היה מדבר מעניין אלול, ואמר שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים וגם מהחלישות הלב שיש לכל אחד אז, מחמת שכל אחד מתאחר אז בבית המדבר שיותר מרגילותו, מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה. קכ"ח סיפר בשבחו שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ החיים וכל כתבי אריזה מספר הזוהר והעיקר התיקונים. והמובן מדבריו שזה היה בימינו הוא רב. והפליג מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר. והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימינו. ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם. קכ"ט עיקר התגברות התאווה הידועה דהיינו תאוות המשגל הוא רק מחמת עצבות ומראה שחורה. וצריכים להתגבר בכל אוז להיות אח שמח תמיד. ואמר, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש וטיץ, שקשה לו מאוד לצאת משם, צועקים וצועקים וצועקים. והגביע ידיו קצת ולא אמר יותר. ואמר שלעניין המחשבות והבלבולים שמבלבלים לאדם בעניין זה, שדיה לצרה בשעתה, ולא יבלבל עצמו כלל בעניין זה לא קודם ולא אחר כך.